і матимете назву на будь-який смак. Отож, коли центр натрапив на Толіка Люмбага, Толіку торопав, що ґрунт поживний, і заходився вкорінюватися. А справа під титлом «Занадтого у президенти». Перша і від неї залежить. Об'єкт, на думку Люмбага, мав єдиний недолік – Належав до племені, яке дозріває надто повільно. Йому потрібні стимулятори і остроги. Це плем'я успішно нехтувало всі закони й закономірності розвитку цивілізованого суспільства. Кашляло на правила, за якими небідно жило співтовариство золотого мільярду. Не хотіло усвідомлювати, що ринкові посестри, економіка і політика, дратуються коли до них їдуть волами, зупиняючись під кожною копицею, аби салом заїсти, дримунути та ще й поспівати. Довелося пришвидшувати події. Роботи було з занадтим ще й роботи, а втім вдячної, бо результативної. Коктейль з природної чарівливості занадтого і його сказати б відповідного теоретичного оснащення, Міг стати коктейлем Молотова Рібентропа. Відтоліка занадто й збагатився орктехнікою вирощування людських спецстосунків, тих, що виростають не на природньому гумусі почуттів і відчуттів, а на гідропонів взаємної вигоди. Наші новопосталі майбутні Форди, Рокфеллери а також Іротшильди. Ще залишалися людьми, удатнішими, чіпкішими, але ще звичайними чоловіками і жінками, які в грошових безжальних іграх були самодіяльними аматорами і тільки вчилися в вишуканому хижатству в бізнесі і особистому в житті. А вони, носії гаманців, надавалися на обробітку і могли дати врожай, лишень вимагали не дядьківського а наукового підходу. Стала в пригоді занадтому викладена толіком світова спецметодологія психологічних портретів потрібних осіб, яка використовується спецслужбами. Такий собі набірчик для супчика, як розмовляти з різними типами архетипами, навіювати їм певну модель думок і вчинків, або девальвувати їхню власну, як дивитися у вічі, жестикулювати, посміхатися, простіше кажучи, використовувати паралінгвізми, як варіювати короткі і довгі фрази. Занадто й зрозумів, чому досі усі секрети цього навіювання, сна на шолковій рісниці, були засекречені, були ще страшливіші, заядерні бо їхнє застосування не потребувало складної технології і різних там чемоданчиків у валізок. Скипіли у революційному казані суспільство виносить на окропну поверхню гіпертрофованих навігласів. Їхнє правління небезпечне для здоров'я більшості та їхнього власного, бо не зважають на трансмісії та шестерні історичних закономірностей не так економічних, як психологічних. Ми, мудрі люди, маємо проблему в тому, що наші недолугі зверхники мають дуже низьку здатність навчатися, не в коня корм. Ти, кіцюню, інший, навчабельний, і за те я тебе люблю, говорив Люмбаго, диригуючи виделкою з накрохмаленим шампіньйончиком. А почнемо ми, як книжка пише, зі створення навколо тебе піни мильних бульок. Піар називається. Занаттий і Люмбаго знайшли один одного в потрібний час у потрібному місці. Як Герцен Огарьова, Мінін Пожарського, Маркс Енгельса, Ленін Сталіна. А Вітренко Марченка. Хто в історичних парах Корінник? Сплоха не добереш. Позірність оманлива, але до стоту. Толік мав занадтого заполітичного коника, на якого можна ставити у вирішальному заїзді